Страх найбільша спокуса. Себастьян до Анни. Є ти, світ є з тобою разом, і лише страх відриває від тебе частини і робить інший світ біля тебе, без тебе. Боятися хочеться. Витискати помаранчу в рот. Цитрина висихає білим. Один з придуманих ними барних прийомів – Помаранчу ріжеться навпіл і наливається келішок джину. Клієнт випиває джин і відразу закидає голову назад. Відкривши рот, бармен витискає сік помаранчу не в склянку, а безпосередньо в рот. Анна дуже змучена. Себастьян витискає цитриновий сік їй на шкіру під ліктями, над ключицями, на животі, між сухожилля на кисті, під гортанню, сік – Вбирається і тонізує. Струмочки витікають з цитринових озерець і висихають, залишаючи густий білий слід. Так само біліють пальці, якщо чистити багато цитрин. Бе. Б. Зовсім інша своя. Бе, -бе. Без біографії. У ялівці всі знають один одного. Всі біографії відомі. У вільні дні Себастьян занує їздять на курорти у долині Прута, де багато чужих, де їх ніхто не знає. У татарів, дору, делятин і луги, Миколечин і Ямно зупиняються в випадкових пансіонатах на кілька годин, щоб лиш Покохатися, розказують у поїздах і готелях про себе, вигадані історії, поводяться кожен раз по-іншому, відповідно до вибраної ролі. Себастянові тоді часом здається, що з цією жінкою він щойно познайомився. Так само з помешканнями. Часто після нічної роботи йдуть на цілий день у порожні помешкання приятелів, пробують себе серед чужих речей, у чужих звичках, оглядають альбоми з чужими з або з мовами. Приходять у пастущі стаї на полонинах, говорять непогуцульські, просять молока, жентиці, гуслянки, вурди, будзу. І слухають, як гуцули намагаються їх зрозуміти, що говорять між собою про них.